а вони пробують висаджувати коксагиз у торфоперегнійних горщечках. Але це ж ідіотизм. Такий самий, як і кукурудза в торфоперегнійних горщечках або бавовна в Херсонській області, де ця рослина хіба що може дати сировину для вибухівки. Та я весь час вас лякаю, малюючи картини одну похмурішу за іншу. Тут у вас пропаде апетит, і ви навіть не спробуєте нашого рубаного-перерубаного шніцеля з макаронами, а треба, як у казці, сяду на пеньок, з'їм пиріжок. Присутність на гростанції професора Жиркаса давала надію. Я повірив, що тепер моє життя налагодиться, вже не буде непевності і тимчасовості, і коли б ще була зі мною Оксана, ох, Оксано, Оксаночко, де ти? Та й знов мені снися на стежці гіркої розлуки. Невже мало мені було гіркої розлуки з Україною, щоб тепер втрачати найдорожчу людину? Чи така доля переможців? На кривавих жнивах війни, ордени і подяки, а коли затихли гармати невдячність, переслідування, забуття? Я написав Лесі Шепеляві. Подякував цій добрій душі за турботу й поміч, попросив пробачення за те, що не відповідав на її листи, мовчав, як останній мугир. Вона, мабуть, розуміла мій стан, бо не згадувала про моє мугирство і про своє благонадійництво, теж говорити уникала. Листи її пронизаний був сумовитістю і розчаруванням, надії не збуваються, прекрасні наміри навряд чи можуть здійснитися». Правди не було і немає, а все розумне, світле, благородне топчеться і нищиться, а торжествує посередність і ницість. Сироту на останньому курсі зробили комсоргом інституту. Тепер він сидить в окремому кабінеті, і викладачі ждуть під дверима, щоб товариш-секретар прийняв їх і дозволив проставити в своїй заліковій книжці чергову п'ятірку. Говорить він тільки з трибун і з президії і кожну промову починає словом «Ми». Ми вирішили, ми вважаємо, ми вам усім покажемо. Леся забула навіть про свою іронічність. Не звала б нікчемного сироту не секретарем, а секретариком або секретарчиком. І вже б якось ніби легше на душі, але дівчині справді було тяжко. Насамкінець вона повідомила, що попросила розподілити її куди-небудь за Урал або й на Далекий Схід. І вже є така згода, отож цей лист може прощальний, хоч душа її не може змиритися з цим, страждає і бунтує. Мабуть, слід було утішити Лесю, але як це зробити, може так і треба. Махнути на все і гайнути через усю карту. Жінки рішучіше за чоловіків. Чоловіка Божу перто тримається місця або на попри видимі загрози і небезпеки, проломлюється до мети, не лякаючись навіть смерті. Для жінки головне – самозбереження, бо тим самим вона зберігає майбутнє народження, тобто саме життя». Може, і Оксана, втікаючи, рятувалася сама і рятувала нашу любов? Маски А може так і треба, щоб були тяжкі розставання, тяжкі втечі, безнадійні розлуки мало не на все життя, а тоді знову поєднуються душі, і мимоволі виникає спокуса – Замінити просто земні вислови урочисто небесними формулами вічного блаженства. Стрітання, богоявлення, ведення в охрам. Було ще одне слово, з якого починалося моє нове щастя – благовіщення. Відшукався слід Оксанин. Мені хотілося запам'ятати цей день назавжди. Ніч я простою у тамбурі без плацкартного вагона, Цього продукту у богості революційних часів, названого тоді Максимом, може на честь Горького, який починав своє сходження на вершини письменницької слави з босякування, з катання зайцем у таких гамірливих, просякнутих духом людської нужди коробках на колесах.